«Барвінок, ви, може, і не повірите, але сусідка моя на мене розгнівалася. І це можна сказати після дванадцяти років нашого спілкування. Недарма кажуть, щоб людину пізнати, треба з нею пуд соли з'їсти. Гірка правда. Та хоч би сердитись було за що, а то все за дурницю. Не дивиться на мене, не говорить, наче я їй найбільший ворог. Ну що ж, може воно і найкраще». Спокійніше буде. А все ж прикро, як не як, а землячка. Хоч, правду кажучи, людина вона проста неосвічена. Все собі на городі товчеться або коло своїх квіточок клопочеться, садить їх та підсапує, наче на світі іншої роботи немає. А я знову людина свідома, активна, і тому мої здібності проявляю на громадській ниві. «Язиком», – додає завжди сусідка, коли чує про мою діяльність. «Що ж, – кажу, – і язиком можна допомогти в громадських справах. Мусить же хтось всім роз'яснити, що і до чого. Національну свідомість інакше не пробудеш. Треба людей зауходити до праці. Хай знають, що під ледачий камінь вода не тече». «З тебе добра була б активістка». – сміється сусідка. – Всіх би повчала, а сама – ні за холодну воду. – Ну, та це лише її думка. Хай поговорить. Я жіночка так томна, толерантна і на такі просторікування не зважаю. І отак от ми вже звикли по сусідству одна до одної заходити. А тепер таке непорозуміння. І примітьте, завжди великі сварки через дрібниці – Сталося це все місяців із два тому. Заходить вона до мене і заявляє. Чула я, ти знову додому збираєшся їхати. Візьми мене до компанії. Ти, кажу, чула дзвін, та не знаєш, де він. Я їду до Європи, а не додому. Нічого, перечить вона. Для інших хай буде це Європа, а справді ти збираєшся таки в Україну. Що ж з нею зробиш? Прийшлось погодитись. Ти ж... Повчає її, ані паризуст, куди їдемо, бо почує, хто із Резу охрестить нас агентами. Пізніше до нашого гурту пристала ще її знайома полька. Працює вона буцімто на історичнім факультеті і вже не вперше їде досліджувати й оглядати нашу старовину. Дивні ото на світі люди бувають, куди ото їх несе на тою історією. Що ж... Кожен по-своєму з ума сходить. Про мене то вистачить і синового підручника, щоб усього навчитись. Я й так знаю, що ми розумні, а всі інші дурні, що ми хоробрі, а всі негідники. І ніякі читаннячка чи огляданнячка моєї думки не змінять». Прийшов час від'їжджати. Сіли ми в літак і полетіли. Сусідка з Полькою все розмовляють, а мені й слова не дадуть вставити – Слухаю їх, думаю, що в них спільного, які з них товаришки. Навіть мова в них ріжна. Одна говорить по-українському, а друга по-польському. Якраз договориться. Вже як долетіли до Києва, я таки спромоглася пошибки сусідці сказати. Не забувай, швидко станемо на рідну землю. Подумай про любов до батьківщини і наші обов'язки перед нею. А сама собі гадаю. Відстала вона людина, чи і зрозуміє, що воно таке любов до рідної землі. Нарешті всі внашлітак на литовище, виходимо, розглядаємось, бачу, осторонь гурт селян стоїть. І сестра моя з ними. Іде до них, а сама уявляю, як воно усе збоку виглядає. Вони стоять позапинені, квітчастими хустками, вдягнені по сільському, ніяковіють, усміхаються, дехто вже й сльозу пускає. А я вдягнена за останньою модою. Все в мене додзуги, включно з торбинкою і капелюшком. Обличчя впевнене, вправно підмальоване косметикою, зустріч двох світів. Підходжу ближче. І почали мене всі обнімати та виціловувати, все це родичі, дядьки, тітки, двоюрідні брати і сестри, дивляться вони на мене, а я на них. Про що ж нам розмовляти? Та все ж кров не родича. Чую, у мене в серці наче щось розтає, якісь забуті почуття прокидаються і теплою хвилею огортають мене. Сестра несміливо подає мені загорнуті в рожевий папір квіти, звичайні польові квіти. «Я усміхаюся. В своєму житті приходилось отримувати всякі букети – стройянд, орхідей. Вона ловить мій погляд і пояснює. Це наші, домашні, коло хати нарвала. Вони мені наймиліші». «Це ж парвінок! – чую захоплений вигук сусідки. Без неї ніде вода не освятиться». Щиро кажучи, на квітах я не розуміюсь. Для мене усе це зілля. Мій погляд падає на сестрині руки. Вони великі, спрацьовані, та й уся вона постаріла, дарма що років на п'ять від мене молодша. Я поправляю зачіску і думаю, як добре оплатилися усі мої турботи за собою. Вправи кожного ранку, корисна їжа. Все це прихильно відбилось на моєму вигляді. Їдемо до готелю. Розпитую про знайомих. Літа, літа, як швидко ви пролітаєте. Пізно увечері всі роз'їхались. Втомлена розкладаю свої речі. А куди ж діти-сестрині квіти? Вони зів'яли, притулилися разом, мов відчувають, що тут їм зовсім не місце. На другий день... Під час сніданку плануємо наші оглядини Києва. Ми якраз допивали каву, коли до нас підійшла прибиральниця готелю. Сусідка встигла вже з нею познайомиться. От люди, ні серця, ні душі, говорить вона хитаючи головою. Хтось дарував, думав щось рідного привезти, а воно взяло і викинуло. І вона показує нам кошик із сміттям. Там лежить загорнутий в рожевий папір барвінок. Сусідка її знайома дивляться на мене. Я червонію і дивлюсь на рожевий папір. Як святошки сусідка бере квіти, ще ніколи не бачила її такою обореною. «Це ж звичайне польове зілля, бур'ян», – кажу виправдовуючись. «Ти сама бур'ян», – відрубує вона. Я звертаюся за підтримкою до її знайомої, яка сидить поруч. Вона схилилась, і сльози течуть по її обличчі. «Маєш тобі!» – вигукує роздратовано. «А чого ви переймаєтесь? Ви ж полька! Воно вам чуже!» «Бо вона людина!» – з притиском відрізує сусідка. «Прошу мене не ображати!» кажу підвищеним голосом. «Я жінка інженера, маю освіту, знаю, як повестись у товаристві і як вдягтися. Знайома з відомими людьми». «Вихвалявся гриб гарною шапкою, а що з того, коли під неї голови немає?» – перебиває мене сусідка. І всі вони, включно з прибиральницею, дивляться на мене із зневагою. Після цієї події пройшло скільки часу, а вона й досі до мене не говорить. Якось уся ця історія так негарно вийшла. Все ж таки квіти були від сестри, хоч би знайомі не довідалися. Я знаю, що часом ми згадуємо барвінок у піснях, і коли треба на виступах, мовляв, то наша Євшан Зілля, але хто пісеньки і промови бере серйозно? Зараз мені сумно – але я терпеливо чекаю, що сусідка таки пересердиться і давньому почне до мене вчащати. І тоді знову в мене буде нагода її просвітити і виголосити про мову, про національну свідомість та на безліч інших споріднених тем, яких у мене ніколи не бракує».